ויבוא שם אל המערה ויילן שם, והנה דבר אדוני אליו, ויאמר לו, מה לך פה אליהו? ויאמר, כאן לא קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו וריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב.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 לא ורעש, אדוני, ואחר הרעש אש, לא ואש, אדוני, ואחר האש, כל דממה דקה. ויהי כשמוע אליהו, ויעל את פניו באדרתו, וייצא ויעמוד פתח המערה, והנה אליו קול, ויאמר, מה לך פה אליהו?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 ויעבור אליהו אליו, וישלך אדרתו אליו. ויעזוב את הבקר, וירוץ אחרי אליהו, ויאמר, אשכה נא לאבי ולאמי, ואלך אחריך, ויאמר לו, לך שוב, כי מה עשיתי לך? וישוב מאחריו, וייקח את צמד הבקר, ויזבחהו, ובכלי הבקר בשלם הבשר, וייתן לעם ויאכלו, ויקום וילך אחרי אליהו וישרתהו.